بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي شرح لي صدري ويأسر لي أمري وحل الأكتة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان قردشترم ينا الله صلى الله عليه Bir daha nəzərinizdə çatdırıram ki, bir çox ağır mövzudur, qədər mövzusu. Əbələ qərara gəlmişəm ki, iki dərsə qısa, müxtəsər şəkildə lazım olan məlumatları, sizə lazım olan məlumatları sizə çatdırın. İmumiyyətlə, çıfayətlə qədər mövzusunuzu da özlüyündə çox geniş mövzudur. Ülk kitab, gördüyünüz kitab, başdan axara qədər qədər barəsindədir. İbn-i Qeym Allahın kitabıdır. İki ciddi, bir kitabı yerləşdiriblər. Çox ağır mövzudur. İbn-i Qeym Rəhəmə Allah Kuran-ı Kerimdə qədərlə bağlı bəzayələri izah edir. Ümumiyyətlə, Kur'an-ı Kərimdə kəlimələr müxtəlif ləfslərdə gəlib. Qaba, qaba ləfzi ilə, qəza kimi, qədər ləfzi ilə, iradə ləfzi ilə, istək və s. Kiloqəzib ləfslərlə gəlib. Bunları İbn-i izah edir. Birinci başlayır qaba kəliməsində. Quran-ı Kərimdə bu kəlimə iki cür Qeyd olmalı Qəuni Və bir də şəri Bir də, də izah etmişəm buna Qəuni nə deməkdir? Yəni Allah tərəfindən Mütlək baş verən bir şeydir Allah-ı Allah Qəun, yəni kəinat bunu yazılsa Kəinatda o baş verməlidir Və bunun qarşısını təkçəs ala bilməz Buna Qəuni deyilir Tədər qavni, qada qavni, iradət il qavniyyə və sərə gələcəyindir. bir də şəri, şəriyyət baxımından neysə yazıbsa, yalnız yazıb, amma ixtiyarı insana verib, seçimi insana verib. Qada kəlməsi iki zülqəydir quran Kərimdə. Qavni və şəriyyət. Birinci, Allah subhanətə alədir ki, O qada rubbuka falanna qadayn aleh el maut falanna qadayn ölümü onun üçün yazdığımız zaman ölüm mütləq baş verir baxım bu Allah subhanahu qada qederi ilə izah etdi ki burada bu qada kəlməsi baş mütləq baş verəcəyinə işarədir. Artan Allah yazır ki, o öləcək. Budur. Allah təala deyilir. Şəriət baxımından olan məna isə Allahu taala qara rabbuka an la Allah Subhanahu taala yazdı ki, ondan başqasına ibadət etməməlisən. Yenə eyni eyni sözün qada gəlməsini isbat etdi. Başın birinci də mütləq baş verəcəyi idi, ölüm. İkincidə isə Allah yalnız yazıp ki Allah'tan başkasını ibadet etmeyesiniz. Seçimi ise insandadır. Derhamu mutlak şekilde ona ibadet ettiği khayr. Kimisi ibadet ettiği, kimisi şeriat koştu. Kimisi hep ibadet etmedi. Temel i̇kincisi şeriatla bağlı olan manasıdır. Bu ve bu şeyleri bilmeyen şah her iki qadanın manasını tərcüməyə baxdıqda görülür ki yazlı deməkdir. Ve anlamır ki Hansı mənadadır bu yazdı? Birincisi mütləq şəkildədir, yazdı və bu baş verəcək, baş verdi də. İkincisi isə şey yazdı, istədi, amma baş verməyi insanın seçiminə bıraxtı. İnsanın ixtiyarına bıraxtı. Həmsinin hökm. Quran-ı kərimdə həkəmə sözü, ləfzi, iki dür istifadə olunur. Kəuni və bir də şəriyi. Allah-ı Allah der, bil haqq. O dedi ki, dua eden şahs ey Rabbim hak, haklı olarak hüküm ver. bu mütlük şekildedir Allah'ın hükmü gelir bunun karşısı alınmazdı bunun karşısına hiç kes alabilmez buna dediğin ikinci bu Allah'ın hükmü dizisini aranızda hüküm verir Kur'an-ı Kerim'i gönderdi ki insanlar arasında hüküm verilsin Mütləf şəkildə hamının arasında məhz Quranla hökum verilmir. Kimisi Quranla hökum verir, kimisi öz ağlığıyla. Deməli, ikincisi birincisine ait deyil. Kevni qədərdən deyil, şəriq qədərdir. Onu bizim ixtiyarımıza bıraxtıq. Gələ, bu kitabınız, bununla hökum verməlisiniz. Kimisi verdi, kimisi isə bu Quranla hökum verməli. Bu ikinci qismi Həmsinin iradə, Allahın iradəsi İstəyi Allah taala deyir ki Fəalün limə yürid Allah istədiyi şey edir Bu birinci ayətdir Kəvniyyə Yəni Allah taala istəsə ki Günəş məşriqdən çıxsın, məğribdə batssın Heç kəs bunu qarşıdan alıb Məğribdən çıxarıb məşriqdə batıra bilməz Nedə İbrahim aleyhisselam Nəmrda deyir ki Rabbim, günəşi məhribdən çıxıb məhribdə batırır. Eğer sən Allahlıq iddia edirsən, deyirsən ki, mən Allahım, elə et ki, günəş məhribdən çıxıb məhribdə baxsın. Yahu susur. Allah-u Teala da deyir, Kafir olan məqlub oldu. Söz toqa bilmədi. İkinci, ikinci iradə isə şəriətlə bağlı. Allah-u Teala deyir, Yuridullah biqmül yusra və ləyuridu biqmül usra Allah sizin üçün asanlık istəyir Və siz istəyir, iradə Çəkinlik istəmir Namaz qulmaqda, oruç tutmaqda Və sərə ibadətlərdə asanlık istəyir Əgər hər birimize Olan o istəyir Kəvnə olsaydı Hamı Mələklər kimi olardı, heyvanlar kimi olardı Və sərə kəhinətdə olan cinlər və insanlardan Başqa olan bütün məhlubat kimi olardı Eradəsiz Allaha tabi edirlər İnsanlar və cinlərə isə Seçim verib, ixtiyar verir Herhansı bir Allahın əmrində və yaxud qadağasında Seçsin İstər bunu etsin, istər bunu Qədərlər <coughs> deyir ki Allah nə isə əmr edirsə Bu ona Onu göstərir ki öz istəyi ilə bunu edir. Cəbərlər deyir ki, nə isə əmr edirsə, e, əksinə, cəbərlər deyir ki, nə isə əmr edirsə, onu öz istəyi ilə etmir. İnsan istəyir və edir. Cəbərlər deyir ki, nə isə əmr edirsə, onu öz istəyi ilə edir və məzbur ki, o şəxs onu yerinə yetirsin. Hər bir şeydə Allah məzbur Qədərlər bir yox. Allahın heç xəbəri yoxdur. Əmr edir, lakin heç xəbəri yoxdur. Nə vaxt o şəxs onu yerinə yetirəcək. Amma əhli sünnə cemaət deyir ki, Allah sübhana təala kəvni qədər də kainatla bağlı. Əmr edir, özü istəyir və bu da mütləq baş verir. Şəri qədər deyilsə, əmr edir, də istəyi insana buraxır və onun nə etdiyindən də xəbərdardır. Budur başa Həmsinə Allahın yazısı, ne qədər ayələr var kətəbə ləkum, kütübə ələykum və səyirə. yazdı deməkdir. Bu da iki qismə bürünür, kəvni, bu da şər'i. Mesələn, kətəbə Allahü ləyəğlebənə əna və rüsuliyyə. Ayələdir ki, şey, Allah səbhələləyə yazıb ki, şey, mən və ilçəyərim daimə talib ona avamın elçilerine galip gelmek mümkün değil. Ama şer'i bakımdan mesela diyor kutu ve aleykumü sıyana izinsin olur yazılıp yazılır ne olsa yazılır. Merhamu bunu yerine getirin. Eğer bu da birinciye ait olsaydı hamur olurdu söyleyeyim. Bu ay ikinciye aittir. Şer'i gelen Deməli, kətəbə kəlməsinin zahiri mənasının, zahiri tərcüməsini götürür demək ki, tərcümədir və bu da Qurandır. Bunu deyənin doğrudan da haqlı işləmir. Çünki Allah s.ə. bir kətəbə kəlməsinin görü nə qədər şey qəst edir. Və bu tərcümədə amma eyni şeyi qəst edir. Allah yazıb, Allah yazıb. Oxuyan da elə bilir ki, yazıb, üç mənada eyni mənanı verir və beləliklə də saçır. Buna da Qurand demək olmaz yazır, başqa dillərdə eyni bir şey başa düşülür. Ancaq Allahın dilində, dilində və yaxud göstərdiyim ayədə belə başa düşülür, digərində başqa Allahın əmr etməsi birbə <coughs> iki qısmə bölünür, qovunu bir də şəri. Məsələn, Məriyyəm ə.səlamın yanına ki, Təbrail yöndərir Allah-ı Allah. Ruhu üçür ona, İsa ə.səlamı la sonunda ayanın deyir ki va kana amran maqdiyye Allahın əmri ilə qədərə yazılmış bir şeydir bu. Yəni insan əleyhissalamın ata hızı olması Allahın əmri ilə. Allahın əmri ilə qədərə yazılmış bir şeydir. Burada Allahın əmri kawn, yani kainatla bağlıdır, mütləq baş verməlidir. Bunun qarşısında nə Məryəm əleyhissalam ola Nədə ki, o zaman yaşayan müşriklər, şafirlər. Amma dedikdə de ki, İnnə Allahı yəmur bil-əbli vəl-ihsəni və itəyizil qurba Allah sizə əmr edir ki, ədalətli, ədalətli olasınız, yaxşılıq edəsiniz, qohma qrabaları olan münasibəti düzərdəsiniz. Bu əmir birinci bağlı deyil. Bəli, burada da əmr edir. Lakin burada da ki, əmir sənin istəyinə, sənin ixtiyarına bıraqılır. Birinci əmir, əmr etdi, mümkün deyil oradan qaçasan. O, mütləq baş verəcək, onun qabağın heç nəyi ala bilməz. Allah də əmr edir ki, sən ölməlisən bir saatdən sonra, heç kəs, bütün dünya yığılıb gəlsə səni saxlamağa, mümkün deyil ki, səni Allahın əzərindən, ölümdən qutara bilsin, öləcəksin. Amma ikincisinin də mümkündür. Allah əmr edir ki, belə dəsən, şeytan gəlir vəsvəsə edib sənin niyyətini dəyişdirə bilər, öz ixtiyarınla belə etməyə başqa verərsən. Vacib deyil, çünki onu mütləq yerinə yetirəsən. Həmsinin izn, izin, izin kəlməsi. Allah izin verdi. Bu da iki cürdür. Həm kauni, həm şər'i. وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Onlar, bu yahudilər ki, sehrə öyrəndilər, qar arvadını vurub arasını vurmaq üçün sehr etdilər. Bu ayədə Allah-u Teala deyir ki, onlar Allah'ın izni olmadan heç keçə zəyat oxundurabilməzdir. Bu izin qəunla bağlıdır, kainatla. Yəni ki, Allah s.ə.nin əlindədir o izin. Yalnız o istəyir və mütləqdə bu baş verir. İzin verdi Peyğəmbər s.ə.və Rəbiyyə ibn-i Əsəm lə'nətullahi aleyh, yəhudi seyr etdir. Nə qədər Peyğəmbər s.ə.və xəstə yaddı. Seyr edib atmışdı bu ya. Allah izin verdi ki, o sehrin təsiri hətta Peyğəmbər Səlləmə dəyilsin. Lakin sonra onun müalicəsini də öyrətdi. Və bu da Allahın hikmətidir ki, sehr olunan şəxs necə müalicə olunmaq? Tələh surəsi, Nəhz surəsi, Ayət Əl-Kursi, İxlas və s.ə. surələri oxumaqla, eznə oxuyu etməklə o sehr adamdan keçib gedir. İkinci, Allah s.ə.v. deyiriz, Mə qatətum min minətin əl-kəraqtumuhu qaimətən alə usuluhə təbi Nə ki şey edirsiniz? Allahın izni ilə edirsiniz. Nəyi kəsirsiniz? Nəyi düzəldirsiniz? Samusun, Allahın izni ilə edirsiniz. Çay içirəm. Allahın izni ilə içirəm, bəli. Amma öz ixtiyarınla. Mən içməyə bilərəm. Çayın əvəzində şərab da etirə bilərəm. Öz ixtiyarımdadır. Amma mənim içməyim özü Allah'ın izniyle başlanır. İhtiarımdan sonra Allah izniyle ki ben bunun için. Bu da şer'i izindir. Hem sizin cail kelimesi Kur'an'da olan cail, yani neyse etmək, yaratmaq, <coughs> Allah qəlbə deyir ki o zaman ki e, o zaman ki Peygamber s.ə.vənin evini müşriklər mühasirə aldı. Öydürmək istəyirdilər onu. Rasulullah s.ə.və onların gözünün qabağından evdən sıxıb getdi. Onlar Rasulullah s.ə.və görmədilər. Şübə Allah s.ə.və görmədilər. Deyir ki, اَنَّ جَالنَا فِي اَعْنَاقِهِنْ اَغْلَالًا Ağləl hərfi tərziməsi dəmir halqalar Fəhiyyələl əzqani Çənələrə qədər Başlarından çənəsənə qədər Bu hərfi tərcunədir Başları yuxarı ama gözləri Aşağı biçilmiş vəziyyətdə Dayanmışdılar Peygamber s.a.v görmüdürlər Bu hərfi tərcunədir Lakin həqiqi mənası odur ki Allah s.a.v onların gözlərinə örtü çəkmişdir Onlar Peygamber s.a.v görmədi Şəriyyət Şəriyyət Mənasında isə məsələn Mə cəələlləhə min dəhiyrə fəni vələ səhibətə vələ və səilətə vələ Allah təalə sizin üçün qanunlaşdırmayın bu şeyləri. Səhibe, dəhiyrə, və səilə vələ Bu şeylər heyvanlardır. Xüsusi heyvana verilmiş adlardır. Cahiliyə dövründə. Zəni, 5 dəfə doğmuş dəvə, sonuncun dərkəyi doğmuşa məsələn dəyilir, dəhiyrə. Ondan sonra artık o dəvəni, nişanlıyıb, bıraxırdılar ki, o dəvə ilə daha heç bir başqa dildə və halaqıda olmasın, o dəvə minilməsin, o dəvəni müqəddəsləşdirirlər. Və s. Nə bilim, nesi dəfə yoxmuş qoyun, nə bilim, nə, bu cür cahiliyyə dövründə olan əməlləri Allah bu ayədə qadağan edir və cələ kəlməsini istifadə edir. Allah etmədi bunu sizin üçün. Yəni, burada cələ mənası şəri baxımlandır ki, siz özünüz bunu etdiniz. Öz ixtiyar Esminiz, o basit, sesimləki bu dəveni artıq nə yeməyə olar, nə südü içməyə olar Südü haramdır, əti də haramdır Müqaddes bir dəvedir. Beş dəfə dəgət olur Bu Bu tür şeylər zahiliyyə dövründə olur Həmsinin Allah s.ə.vələnin ilk kəliməsi Bu da həm kəuni, həm də şər'i ola bilər Məsələn Allah s.ə.qəzəlikə haqqat kəlimətü Rabbikə Ələl-ləzinə fəsəxu, ənəhum ləyumina Rəbbinin kəlməsi fasıqlər üçün fasiglər üçün həqiqət oldu ki, onlar iman gətirmədilər. Yəni, Allah-ı Allah artıq o kəlməni də o məhvuzda yazıb ki, bu fasiglər iman gətirməyəsinlər. Fasig olduqlarına görə bu kaunidir. Yəni, Allah-ı Allah əvvərdən yazıb və bundan da qasmaq mümkün deyil. Bu ayə ilə də Allah-u hədələyir ki, istənilən fasiq, kafiri Allah-u Teala elə bilər ki, imana gəlməsin, hidayət yoluna gəlməsin. Nəyə görəm? Fasiqliyinə, küfr etdiyinə görəm. qardaşlar, elə zənnə edir ki, bir dənə fasiq əməl etsəm heçs olmaz. Bu də, də əməl edirəm, imanım var, Quran oxuyuram, namaz qıluram teravihlərə gedirəm və sərə və sərə, yaxşı əməllər sədəqə verirəm. Amma bilmir ki, bir səhə görə belə Allah-u Teala onun qəlbini bir dəfəlik bağlayı bilər. Bu da Allahın əlindədir. Bu da Allah-u Teala və kəlməsi Rabbikə. Allahın qəlamını, Rabbinin qəlamını, həqiyyət olduğundan sınır. Amma ə, şəriət, şəri kəlməsi Allah-u Teala birbəyin əhri minəl-müşriqin əstəcərəkə xəyəcirhu həttə yəsməkələm Allah Müsliklərdən bir, biri səndən aman istəsə, sığınacaq istəsə, sən ona sığınacaq ver. Niyə qirə? Sığınacaq ver ki, bəlkə Allahın kəlamını işitsin, ləhz. Hmm. İndi bu kəlam əvvəlkindən fərqlənir. Bu kəlam oxunduğu zaman, o eşidə bilər, eşidməməzliyə də qoya bilər özünə. Eşidməyib eşitmə, çıxıb gedə bilər İhtiyarındadır Özü seçir Quran oxunur O zaman məscidlərdə Bu da kafirdir, buna sığınacaq verilib İstəyirsə gəlib qulaq asır Dinləyir Təbul edir İstəyirsə qulaq asmış Bu şəriət baxımındandır Şəriit kəlməyə aiddir Həmsinin dağ kəlməsi Göndərmək Göndərmək iki növdür. Kauni, yəni müttəli şəklə Allah göndərir. Və şər'i seçin. <gülüyor> Allah təala deyir ki, "Febahas Allahu huraben yebhasu fil O zaman ki, Adəm oğlu Adəm (ə.s.)-ın oğullarından biri digərini öldürdü. Əbilmədi e, onun cəsədini nə etsin. Allah təala qarığa göndərdi. O qarığa gəlib İki qarığa göndərdir. Qarığa gəldi, biri öbürisini öldürüb bastırdı. E bu qarğanın gəlməsi özü o kəvnə aidiydi. Mütləq gəlməyidir. Onun qarşısını heç kəs ala bilməzdir. Allah s.ə.qələ göndərdi ki, ona göstərsin. Amma həmən bəh gəlməsi şərii baxımdan başqa cürdür. Allah s.ə.qələdir, Allah yazıb oxumağı bacarmayanların, zəalətdə olanların içərisinə özlərindən elçi göndərdi. Elçi göndərdi, o elçinin seçilib-seçilməməsi onların ixtiyarındaydı. Əksəriyyəti seçmədi, sonradan yavaş-yavaş onu seçməyə başladılar. Allah onların ixtiyarına bıraxmışdı o elçini. Əşəpsürsünüz, yəni, diqqətlə qulaq asın ki, burada nə incəliyi var. Hər iki kəlmə eyni kəlmədir. Amma birisi mütləq baş verir Allah tərəfindən. Qarşısı alınmazdır. İkincisi, i̇kincisində isə insana seçim verir. İxtiyar verir. Özü seçim. Hı -hı. Buranın kərimi də həqiqətən təzumə etmək çox çətin məsələdir. Həmsinin arsələ, elçi kimi göndərmək. Bu da elçiləri göndərməsi Səsindir insanlar üçün, amma küləy, yağış, zəlzələ və səyirə bu kimi felakətləri göndərməsi isə qarşısı alınmazdır. Mütləq bu gəlməlidir və felakət baş gəlməlidir. Deyir ki, huvəl-ləzi ərsələr riyahə Odur küləyəri göndərən. Bu küləyənin qarşısını kimsə hansısa bir texnika alabilər, bu zəlzələni hansısa bir texnika tabağına alabilər, fulkan və səyirə, bunun qarşısını kim alabilər? Heç Çünki bu kaunla əlaqədərdir. Diyəkürəsinin fırlanma istiqamətini kim deyişdirə bilər? Heç kəs. Allahın elindən. Allah da onu idarə edən. Amma Peyğəmbərlərin göndərilməsi, onu qəbul etməmək, qəbul etmək bu insanların ehtiyarından. Bir qismi qəbul edir, bir qismi inkar edir. Haram <coughs> kəlməsi, haram etdik sizə. Bu da qi qısım, qəvni və şər'i. Qəvni məsələn, və hərramna aleyhil məraizə minə qabl. Musa aleyhissalamı ki, Allah səbələtələ, nil sayından saxsalama çıxarır Firavunun qapısına. Firavun onu götürür oğulluğa. Sonra ona süt vermək üçün, süt anaları gətirilir. Allah səbələdir ki, bütün o süt verənlərə onu haram etdir. Yəni, heç birindən süt əmmədi Götürmədi Yalnız anası Anasına icazı verdi Allah-u Teala Anasını tavır gətirdilər Bu, kavunla əlaqədəri idi Bunun qarşısını heç kəsələ bilməz Heç kəsəl uşağı məcbur elə bil eləyə bilməz ki Onun sütünə əmsin Uşaq əməyəcək Tünkü Allah-u Teala bunu haram et Amma şəri baxımdan Analarınızla evlənmək İzlə haram buyuruldu Baxma yaraqçı cahiliyə dövründə bunu edirdilər. <coughs> Hatta indi də Böhtanlar atırlar ki, yobaha bilər də belə şey edir. Anılarıyla evlənir. Bu böhtanlara atanən Allah lənət eləsin. Et ki bu cür nə? Haqsızlığı edir, bu cür nə? Resulməsa böhtan atırsan, başqadır böhtanət, biraz hüngül. Həmsinənin iqəkəlməsi, dəyirmək, ətə etmək. Allah əsvəl-ətə alə dəyir ki, Vallahi yötil Allah istədiyinə öz mülkündən bəxş edir. Diqqətlə fikirlərin. Kimisə varlı idi. Allah fatih olsun. Bax kafir olsun. Oğlu varlı ona var dövlət verir. Allah istəyə ilə verir. Bunun sənin nə daxili var? Allah istədiyinə verir və bu istəy qanunla bağlıdır. Yani bunun qarşısı alınmaz tüm dünyaya olsun ona verdiğini Allah'ın ona verdiğini elinden alsın Allah'ın nazarı istila olsun Allah ona şekil verdi ama şeriatla bağlı bir o mehdehumurrasulun fehuzuhu peygamber size ne verirse götürürsünüz onun verdiği sizinle seçimlə, sizin seçinizle ixtiyarınızla kimi siz istiyir götürürsünüz kimi siz istirin kərə götürmürsünüz Amma birincidə məcburan verir Allah s.a. Verir. O da götürür. İnkar etmir. Heç bir insan Allah s.a. ona var dövlət verir, onu inkar edə bilməz. Və yaxud bir sahədə istedad verirsə ona, onu da inkar eləmir. Elə o sahədə də gedir. Sonra Allahın yazdığı qədər, qəzalı qədərlə razılaşmaq. İki alimlər, iki qismə bölünür. Sələf alimləri, əhli sunnə vağəmal. Bəzilərdə ki, qaza qədərə iman gətirmək vacibdir. Bunu da Əhməd və sair deyir. Bəzilərdə deyir ki, müstəhəbdir. Müstəhəb deyənlərin dəlili mənim müstəhəb deyənlərin dəlilini ünəkə qeyd etmir. Baş ümiyyətlə bunu raci sayır. Nüveyi bunu raci sayır. Amma mən, Əhməd bin Əhəmbəlin bir rəvayetində dediyini götürürəm və bir de əsas Peyğəmbə Əsələm hədisidir İmanına xədərdi, əmr edin, ən təminə billəhi o mələyəkəti və 6 dənə imanın şərfini sayın Allah təhələ Qur'an-ı Kerimdə qədər yerdə deyir, iman getirin, iman getirin qədərə Allah'a, mələkələrə və səri qədərə və iman getirmək, təzə o qədərini Allah tərəfindən Olmasın, iman gətirilmək, vacildir. Qədərlər görür nə deyir? deyir? ki, Allahın qədər qədərlə razılıq Allah üçün olan itayət, ona yaxınlaşmaq hesab olunur. Razı qalmaqla ona itayət etmiş olursan. Amma günah etmək, günah etməyi Allahın qədəri ilə bağlayıb ona razı olmaq olmasın. Demək olmaz ki, günah da Allahın qədəri ilədir. Öz istəyinlədir. O qədəri inkar edirlər. Cəbərlər isə əksinədir. Yenə onlar kimi deyir ki, bəli, razı, razı qalmaq, Allahın qəzələri ilə razı qalmaq itayətdir. Allaha yaxınlaşmaqdır, ibadətdir. Amma günahlar Allahın qəzələri ilə olur. Yəni Allah istəyir. Məcbur edir bizi. Hər iki firqə, Zalalahtədir, səhidir. Ləhə və cəməl əsədir ki, qəzəl qədər Allah'ın istehiyyilədir. Qəzəl qədər, Allah'ın istehiyyilədir. insanın seçimi ilə sonra Allah'ın istehiyyilədir. Qəzəl qədər, insan seçir. Ondan sonra Allah qədər onu seçdiği yola yönəldir. Cehənnəmə qədər. Ve olabilsin ki, Allah'ın yazdığı qədər, Zahirdən sənə xoşuna gəlməsin. Uşağın oldu, bir yaşında, iki yaşında, öldü. Zahiri sənə xoşuna, xoş gəlməyə bilər, ki, buna əziyyət səktin, budur şirin bir uşaq getdi. Amma, yadına sal ki, Musa aleyhisselamla Xızır səfərdə olanda uşağı öldürür və sonra onu necə zahir edir? Zahir ki, bu böyük atanasına qarşı asi olacaqdır. Allah ona görə əmir etdi ki, uşaq kənanı öldürür. Bu yadına sal xəyət edir. Xəyət etməsen, onda bu ayəni yadına sal. Kutibe alaykumul qital və huwa kurehukum. Va sa an takrehu şeyen wa huwa khayrul lakum, va sa an tuhibbu şeyen wa huwa sharrul lakum. Sizinc cihad etmək, Allah onunla vuruşma fərz vurulur. Va heç nə xoşumuza gəlməz. Baxmayaraq ki, belə şeylər var ki, sizə xoşumuza gəlməsin. Sizin xeyriniz olsun, sizin xoşunuza gəlməsin, sizin xeyriniz olmasın. olsun. Görürsən ki, bu, bunu şahidi olmuşam mən. Üniversiteti oxuyanda bir hindistanlı nə qədər təyərək yer zəhzət etmək istəyirdi, yer yox idi. Nə qədər yerə getdi öz hindistanlı dostlarını, yanına getdi o bilət satılan yerdə işləyən hindistanlı dostlarını. Hamısı dedi ki, yer yoxdur bir həftədən sonra. Gədiyən samolota yer alacaq. Başladı gireylənməyə. Gireyləndi bir həz ki, bir əftədə burada gedikim, ailəm gözləyir, nə bilim nə, nə. Bir əftə gözlədi. Sonra xəbər ki, o, utmaq istədiyi samolot təyyarə, qazaya uğraydı. Nə Allaha şükür səzbəsi etdi ki, yaxşı ki, Allah da Allah mənə kismət etmədi ki, bu, təyyarə ilə utsun. Nə qədər böyle şeylər baş verir ki? Sonra təşarilər bunu qarışdırır bu məsələni. Qarışdırır, deyir ki, hər bir şey, razılıq, məhəbbət, iradə, hamısı Allah üçünə yenidir. Lakin, hey, razılıq bəli, Allah üçündür. Allahın qəza qədərini razı olmalısan. Amma iradə ilə onu qarışdırmaq lazım deyil. Allah istəmir ki, sən küfr edəsən. Allah tələdir, vələ yarda l-ibə Allah istəmir, sən küfr edəsən. Yəni, razı deyil sənin küfr etməyə. Amma sən istədikdən sonra, o istəyir ki, sən istədiyinə nail olasan. As-salam. isə, razı deyil ki, sən küfr edəsən. Küfrü qəbul edəsən. Dükkətəmkir Allah səhələ razı deyil, sən kəsir olasan. Amma sən istədikdən sonra istəyir. İstəklə razılığı bir etmək, bir mənada ki, istək də eyni Allah üçün razılıqdır. Bu özü batıl fikirdir. Əşərlərin batıl fikri. Allah əvvəldən axıra qədər razı deyil, kimsə küfr etsin. Amma əvvəldən istəmir küfrə də sən. istədikdən sonra isə istəyir və səni o küfrə yönəlir. İstədiyin küfrə. Öz istəyin də seçirsən. Həmçinin Allah-u Allah fəsad İstemişi fəsad törənsin. Sen fəsad törəkmək törək istədikdə səni o yönəldir. Görün, indi alimlər fəsad törəkmək istədikdə tə Allah tala neyilir? onları cəzalandırır? Və bir də sonuncu və vəzru Kur'an-ı Kerimdə kafirlərə, fazlilərə, münaqibərə, müşrişlərə dəvsul istifadə olan kəlimələr var qəlblərini mühürlədik, gözlərini pərdə çəkdik, nə bilim, qulaqlarına mühür vurduq və s. Bu barədə də bəzi məlumatlar olsa sizdə qədərlə kifayətlənərsiniz inşallah. Fikir verin, Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. O kəslər ki, küfr etdilər. Əvvəlcə bunu qeyd etdi. İnsan nə vaxt küfr edir? Axı, biz dedik ki, insan anadan olandan mömin kimi doğulur. Əli, mömin kimi doğulursa, necə oldu ki, o kəsdə ki, küfr etdilər? Təməli, bunlara təbrih olunur. Bunlar bunu inkar edir, küfr edirlər, kafir olurlar. Ondan sonra onlara bəyan etsən də, qorxutsan da Allahın əzabı ilə, qorxutmasan da iman gətirən deyirlər. Çünki ondan sonra məhz ondan sonra onların xetam Allah haləqbu bilmiyim və ələsemi və ələqan gəşavətun. Allah onların qəlblərini də möhürləyir, qulaqlarını da, gözlərini də pərdə çəkir. Fikir Kimsə desə ki, Allah bizi məcbur edir küfrəyə deyir. Xeyr. Allah sizə təbliğ etmək üçün peyğəmbərlər göndərdi. İnkar edib kafir olduqdan sonra sizin qəlbləriniz bağlandı. Qəlblərinizə möhür qoyduq. Qulaqlarınıza, gözlərinizə pərdə çəkdik. Ondan sonra siz Allahın azabından qorxud, qorxubma fərqi yoxdur. İman gətirməyəcəksiniz. Gör, Allah sonra da görünür. Demər ki, Allah Allah onların gözlərini pərdə seçdi, qulaqlarını mühürlədi, qəlblərini mühürlədi, sonra kafir oldular. Kafir oldular. İman gətirməyəcəklər, çünki onların qəlbləri bağlandı. Kafir olduqdan sonra onların qəlblərini bağladı. Həmçinin, afəleyyetədəbburunəl Qur'anən. Şübhə yoxdur. Mən Qur'anı oxuyub fikirləşmirəm Quranı oxuyub fikirləşmək istəməyənlər isə Əm ələ qulubihim əqfəluhə İstəməyənlər yoxsa bir qəlblərinizə qıfl vurulub. Bəni, kimdə ki, istəmir oxmaq. Onların qəlblərinə doğrudan da qıfl vurulub. bu qıflı ancaq Allah atabilir. O da həmən insanın isteyi ilə peşman olub tövbe edir. Allah tövbe etsə ki, məni düz yola, hidayət yoluna yönəl, o qıflı ancaq o atabilir. Heç kəsəsa bilməsin nifşir verir. Bu kəsләр ki iman gətirir. Və iman gətirmir. Sonra kafir olur. Dünən dedim, qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. İstədiyi kimi fırladır. Bu ayəni görün nə deyir? Və nuqqəlli bu. Eh idəkehum və absarəhum kəma lam yu'minu bihi avval marra. İnsanların sanki heç iman gətirməmişlər. Şəhə, ömrü boyu ibadətdədir bu adam. 50-60 il. Ömrünün axrında elə bir şey hərəkət edər ki, Allah onun gəlbini elə fırladar, vəsirətini elə döndərər ki, sanki heç iman gətirməmiş kimi olar. Həmsinin fikirini, həmsi, hamısı Allah ədələtli olduğunu göstərir. Bütün ailə. Göstərmir ki, birinci dəfədən Allah da zülm edib, onların qəlbi əlinə imanı sildiyiz. Yolundan döndürdü. Yox, əvvəlcə e, niyyət Seçir, insan seçir, ondan sonra Allah qalıları zələlətə salır. Kir verir? Sünmən və saraf Allah qlubu. Onlar döndülər, ondan sonra da Allah qalıları döndürdü haqlı yolundan. Bir baraca, kimsə desə ki, ə, e, bəlkə filosoflarda da həqiqət var, filosoflarda da həqiqət var. Şeytan deyəcək, gəl, gəl, o filosoflan kitabını oxu, bax gör. Necə şeylər yazırlar. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş sən o haqqı yolundan döndürəcək. Amma sən əvvəl öz eytiqadını yaxşı öyrənsən, sonra onların eytiqadını bilib cavab vermək üçün onların kitabını oxsan, onda Allah sənə qoruyacaq. Qoyxsan fikirləşdən ki, mən bundır e, kimdə olum? İslamı da bilim, Yahudliyi də bilim, Hristiyanlığı da bilim, səhəfəni də bilim. Bir gəldə də həm küfür, həm iman olabilməz. Ayur, Allah s.əni mütləq azdıracaq. Azdıracaq, sünki özün üçün bir məqsəd qoymayıb hər şəyə nail olmaq istəyirsən. Hər şəyə də nail olmaq mümkün deyil. Ya imana nail olmaqsan, haqqı yolu tutur gedməlisən. Ya da küfrə nail olmaqsan, əyri yoldan gedməlisən. İçindən biri olmalıdır. Və yenə, ki, fi qülübühün məradın, fəzədəxun Allahım qəlblərində xəstəliyi var, ondan sonra Allah s. o xəstəliyi biraz az daha artırır. Allah s. o eskəsə məcbur edəmir ki, münafiq olsun. Amma bu, biraz az münafiqliyə edəndə Allah s. o bir az O istəyir ki, geçsin pirə, biraz az şirkələsin. Allah s. onun şirkini bir az artırmaq üçün istədiyini o pirdən ona dərhal verir. Şirki, küflü biraz az daha Hansı bir şeyde kabaha gelmeyi istirsen, hak yolunda, iman yolunda Allah seni aparır kabaha. Küfürde kabaha gelmeyi istirsen Allah yine bu yolda da seni aparır kabaha. Öz isteğiyle, ha? hansı isteğinle, ihtiyarla bakılır. Özünü seçirsen. Allah seni hiç neyi mezbur etmiyor. Hem senin hamızın, yani yeryüzünde 90% demiyorlar ki insanların gözü görür. Ama bu göz görməyi kifayət deyil. O, gözün görəndən sonra qəlblərin də dərk etməsi vazirdir. Qəlb dərk etməsə, bu, gözün görməyinin faydası yoxdur. Qiyamət günü ki, çor gətiricəklər o kafirləri, münafiqləri. Deyəcəklər ki, ya Rab, bəsaxı, biz dünyada görürdük. Allah qələ deyəcəklər ki, dünyada siz çor ediniz. sizə gəldi, ona göz yumduz, yəni ona qarşı çor oldu baxmadınız. İndi qiyamətdə də artıq dünya yoxdur ki, göz dünya üçün idi, qiyamət üçün isə əməllərindir, orada da senin gözünün olmağına ihqəz yoxdur, orada da sen olacaqsan kör. Çünki Allah'ın ayələrinə qarşı kör idi. Ayədə deyir ki, Fə hə və Bu dünyada gözlər kör olur, gözlər görür, bu dünyada yalnız sinədə yerleştirilmiş qəlblər kör olur bu qəlbi iman gətirməyən Allahın yolundan dönən Başqa ayədə deyir ki Onlara da əkimlə torba bir qav deməkdir hərfi tərzməsi Amma Allah subhanəfələ burada onu dəst edir ki onların qəlblərini örtüksəkdik ki heç nəyə başa düşməsinlər Gösterir sanki, kardeş, o güneş, hansı bir alim ona okşar birşeyi yarada bilər, hiç yerden sallanmasın, yani asıl olmasın, havada dursun, hem ışığı versin, odur. O ışığı onun bir gismini, hem de istilir versin, hem de ebedi olsun, hem de hiçbir bir haksız işlesin. Kim bunu edebilir, hansı alim? Bunu görür ve eman getirmiş. Niye? Onun üçün qalbi bağlıdır. Dərvinə o imanı daxil olur. <gülüyor> Və onlara dedikdə ki, "Siz iman gətirməyisiniz." O bak, indi de bəlkə də var, vaxt gəlirsə. O gülə-gülə istəzə ilə ki, "Va qulubuna qul. Əqəllərimiz bağlıdır. Nə vaxt Allah hidayət verə, onda namaz qılar." Onlarla bunların arasında heç yoktur. fərq yoxdur. həmin insanlardır. Həməl şeytanın destesələridir, insanları yollan tıxarır. <gülüyor> Zəməraqlı bir şey var, sayəyə, bir, və izə qaraətə l-Qur'an zəəəlnə beynəkə ulaynələzənə ləzənə ləyəməyənə bəyəyətənə hicəbə məsturə. Kur'an ayələrini okuduğun zaman, seninle iman getirmeyenlerin arasına hicab çəkər. Örtüş. Bir nəsə düz əzəl olunur bu. Bütün izahlar meqlul birinci, ən güclü izah ki, Quran oxunduğun zaman kafirlərlə sənin aralarını örtük çəkəyir onlar o Quranı dərk etməzlər ikinci izah deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.və mühasirədən Qureyşləri mühasirəsindən çıxdıqda bu ayəni ayələ, oxuyub, yəni Quran ayələrini oxuyub və Allah s.ə.və onlarla Peyğəmbər s.ə.vənin arasından örtük çəkib görməyiblər həmsənin Qurtu bir təxdirində Quran ayələrini oxuyur ki, onların gözü bağlansın Yəni, hərdən bir bağlanır. Görmürlər. Oyrə ləfiyyə. Oyrılarsın, bəlkə də kəramət. Amma bunu etməyin özü sünnə deyil. Nə Peyğəmbər Əsələmlə səhabələr belə şey etməyir. Onlar yalnız Allahdan kimi istəyirlər. Düzdür, bunların da başa düşülməsi. Yəni, bu nəticədə də məntiq var ki, bu cür da Allahdan istəyir. Quran ayələrdə oxuyur, Allahdan istəyir. Amma Peyğəmbər Əsələmlə belə etməy dünyaya qönü gözəlləşdirmək insanı zavallıq aparır. Allah gözəl yaradı bu kəvni aytdı, gözəl yaradı. o gözəlliyə aldanma. O gözəlliyi Allahına gözəl dilinə dəyişdirmə. "Yünalinətu hubu şəhavat minə nəsə, vel baninə vel qanafir illə kanṭarat minə zəhəbi, vel fiddə vel khaylə lə musawmāti, Şirir, insanlar üçün qadın, qadına olan məhəbbət, evladı olan məhəbbət, qızıl-kümüş əşyaları, gözəl miniklər, malqara və bağ, bostan, bu şeylər insanlara gözəlləşdirildi. Lakin onlar dünyanın kesici zövqüdür. Bugün var, sabah övüb getdikdən sonra da qalmayacaq, olmayacaq. Və yaxud bugün verib Allah sənə, sabahını da bilər. Vallahi innehu hisn madh. Allahat dönüşsə, Allahın yanında olan nemətlərlə isə bundan daha əfzəl, daha faydalıdır. Həmin burada dayada durub o cəhəliklə suyunə firavuna suu amali. Qəsdən səbəb. Firavunun etdiyi aməllər onu çox xoş gəlirdi, gözəl. Elə bilirdi yaxşı edir. Həminin bidət əhli. Ümür fənasıdır aməlidir, elə görüdüyü yaxşıdır. Yaxşı və namaz qılmaqdır, yaxşı əməldir. Amma durub gedə 500 ürkət namaz qılmaq, məsələn, ki, şeyxın belə əmr etdi, bu sünniyə ziddi olduğu üçün onun üçün gözəlləşsə də, lakin Allahın yolundan dürmüş, Allahın yolundan çıxmış hesab olunur. Və bu cür nələrinin o kəslər ki, Allahın yolunu azıb, qəlbləri bağlıdır, qəlblərinə mühür qurulub, qulaqlarına mühür qurulub, Onlar səni əvlatmasın. Onlara uyma. Heç onlarla oturub durma ki, onlar səni öz təsiri altına salmasın. Allah sunatə alə əmr edir ki, Vələ tutu mən əqfəlnə qəldəhu. Kimi ki, qafil etdik, mən zikrinə, Allah'a zikr etməkdən. Onlara itayət etmə. Və həmsinin o kəslər ki, öz xülyələrinə, öz fikirlərinə, Uyur, ki benimkilerim daha doğrudur Özmentikine uyur Onlara da itaat edeme Onlarla da oturup durma Ve kene emurhu furuta Ve hepsinin o kişilerse ifrata varmakla Beni yerine yetirir Onlara da Uyma, onlara da itaat etme Yalnız Allah'ın dediğini Dediği kimi yerine yetirenlere Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği, dediği kimi yerine yetirenlere Sözünə qulaqa sıfır onların dediyini göstərir. Qəlbdə olan xəstəlik o örtükdən başqa. O xəstəlik insana dörd şeylə gələ bilər. Yəni, dörd şey qəlbdə olan xəstəlikdəndir. Təsad Təsad törətmək istəsən, bil ki, qəlbin xəstədir. Zəiflik ibadətdə və s. Bil ki, qəlbin xəstədir. Nöqsan, qəlbində nəyəsə Allahın varlığına Bir balaca nöqsan, yəni, bir balaca şək şübh edirsənsə, bir-ki qəlbə xəstədir. Quranın dəyişdirilməsinə şübh edirsənsə, bir-ki qəlbə xəstədir. Və bir də Çaşmısan, bilmərsən ki, həqiqətən cənnət var, yox, cənnətdən çalışasan, məqsədin yoxdur. Şübhələrə dalırsan, Allahın, Peyğəmbər s.a.v-nin izah etmədiyi ayələri istədiyi kimi izah edirsən, Hükmətə düşürsən bir kişiyin qalbi xəstədir. Və o xəstə qalbi ancaq Allah'a itaat etməklə müalicə etmək olmur. Və bu ayəni bu ayələri dinləyətin, qəbul edin. Yenə də bu ayələrdə əvvəl Allah Subhanahu Taala ki, Allah kimə dünyasürkumullar Allah sizə kömək edərsə, bikanə Allah sizə kömək edərsə Heç kez size qalib gələ bilməz. Və im yaxzulkum fəmən zəlləzi yansurkum min baði Eger sizi tərk etse, kim sizə küməl olacaq? Al-Imran Suresi 160. ayə Bir ayəni də okuyak onunla da dərsi bitirək. Bu, çox maraqlı ayədir. İzəhanı da İbn Abbas Qadiyyə Allah ona onun, çok gəzəl verir. Deməli, An'am suresi 125. əyədə Dikkatən qılaqsın. Allah sələdir, Fəmən yüridilləhu ən yəhdiyəhu qalbəhu ləl-isləm e, Yəhdiyəhu, yəşqəh sadrəhu ləl-isləm Və mən yüridən yudilləhu, yəcəhəl sadrəhu qayyıqan hərəcan kəənnəmə yasağab ilə səmə Allah kiminse, kimese hidayet vermək istəsə O'nun qəlbini açar İslam üçün kiməsə kiməsə siz kimisə zəvalətə salmaq istəsə onun qəlbinə sıxıntı yer salar. Sıxıntı nə deməkdir? Binəbas Radiyullah ona verir ki, mən bir deməli Namu Bekr bir nəfər gəlir. Deyir ki, bu ayədə sıx olan sıxıntı nə deməkdir? Mən izah elə. Bir şey sanki meşədir sıx ağaclarla sıx, sıx ağaclar bitmiş bir meşədir o meşə, meşənin ortasına çatmaq üçün çatmaq üçün nə qədər əzəb əziyyətdən keçirsən sonra gelib o meşənin ortasına çatırsan bəlkə deyə çatmırsan alırsan yolu gelirsən başqa yerə həmən o sıxıntı və bu sıxıntıdır ki iman ona gəlib çatmaq üçün çox əzəb əziyyətdən keçir bəlkə deyə çatmır Allah s.ə. onu zəalətə saldıqda qəlbini o sıxıntıya salır. Və Allah s.ə. Burada bir kəlmə istifadəyək, kəniməyəsə adıq sənə, sanki o göyə qalxır. Göyə qalxdıqda get-getə sıxılmır insan. Həmən o sıxıntıdır ki, zəalətdən imana gəlmək üçün də o çox sıxıntılar keçirir. E, başa salırsan bunu dini. Bəs-bəs danışma, qasıb gelirsən. Bu anasınmaq sıxanır. Çünki sıxır onu şeytan, şeytan sıxır, vəsbəsə verir, həqiqətdə isə Allah onu sıxıntıya salıbır. Və qəlbin açılması şərh deyilir buna, şərahat, qəlbini açmaq. Bu nəyini ki bizim üçün? Peyğəmbərlər üçün də olur, baxın Musa a.s. dua edəndə deyir, Rabbi şirahi sadri və yəssirli əmri, ey Rabbim mənim qəlbimi genişlət. Musa a.s. istəyir Allah'tan və biz istəməyək. Peyğəmbər s.ə.v Allah s.ə.v Allah s.ə.v Ələm nəşrə hələ qısadırak, biz sənin qəlbini genişləndirmədik İslam üçün. Allah onun qəlbini genişləndirdi. Təməli, Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah bizim qəlbimizi genişləndirsin. Və Allahdan istəyən də budur ki, Allah s.ə.v bizim qəlbimizi hindikindən də daha soq İslam siz genişlendirsin, önvayilərini və Peyğəmbər s.ə.məhəslərini daha gözəl, daha yaxşı başa çöyək.